Ернст Теодор Амадей Гоффман Життєва філософія Кота Мура Разом з уривками біографії капельмейстера Йоганнеса Крейслера, випадково знайденими серед аркушів макулатури. Том перший. Переднє слово видавця. Ці Переднє слово потрібніше, ніж будь-який інший, бо коли не пояснити, яким дивним способом вона складалась, то може здатися, що в неї все напхано без ніякого ладу. Тому видавець просить ласкавого читача неодмінно прочитати це переднє слово. Названий тут видавець має приятеля – з яким живе душа в душу і якого знає, як себе самого. Одного дня той приятель сказав йому десь таке: Ти, голубе, видрукував уже чимало книжок і знаєш книгарів, отже тобі неважко буде знайти серед тих шановних людей когось такого, що, за твоєю рекомендацією, видрукував би писання одного молодого автора обдарованого блискучим хистом і багатьма чудовими рисами. Замов за нього слово. Він того вартий. Видавець пообіцяв зробити все, що тільки від нього залежатиме, для свого колеги-письменника. Правда, він трохи здивувався, коли приятель признався йому, що той автор – кіт на ім'я Мур і що в рукописі викладено його життєву філософію. Але слово було вже дане, а перші сторінки здались йому досить добре написаними, тому він з рукописом у кишені негайно ж таки подався до пана Дюмлера на Унтерден-Лінден і запропонував йому видати котячу книжку. Пан Дюмлер сказав, що хоч він досі не мав серед своїх авторів кота і не чув, щоб хтось із його шановних колег заходив у ділові стосунки з особами цієї породи, а проте ладен спробувати. Рукопис пішов у друк, і незабаром видавець отримав на перегляд перші коректурні аркуші. Та як же він злякався, коли побачив, що Мурова історія час від часу уривається, і замість неї йдуть уривки з іншої книжки, яка містить життєпис капельмейстера Йоганнеса Крейслера. Після пильних досліджень і розпитувань видавець дізнався нарешті ось що. Пишучи свою життєву філософію, Кіт Мур – із спокійним серцем подер надруковану вже книжку, яку знайшов у свого господаря. Одні аркуші він підкладав під свої, щоб краще було писати, іншими промокав чорнило. Ті аркуші лишилися в рукописі і через недогляд були надруковані, як один твір.